Смаляване. На 26 септември 1940 г. тръгнахме към Мел Шадай под звездното небе. Времето беше тихо. Стигнахме в 4 часа. След молитвата учителя каза: Вие днес преживявате един от райските дни и то като кино в рая сте, но имате лоши господари и когато се върнете пак при тях, ще имате друго състояние. И някой ще каже, какъв мираж е било? Колко съм се заблуждавал? Здрав човек нарича Монзи, който има трезви мисли, трезви чувства и трезви постъпки. Вие сте наследници на всичко, каквото има на земята, и то ще бъде ваше. И тук, в тази местност, има заровени богатства. В бъдеще ще дойдете да убедите тези, които са на земята, да вършат волята Божия. Най-напред човек трябва да се научи да се смалява и после да се увеличава. И после ще бъдеш с единица по-голям, отколкото преди да си се смалил. За да се повдигнеш, трябва да се смалиш. Под смаляване разбирам смирение. Българите едно време казваха по пет на нож и тогава не им вървеше. Има музикални билки и щом влезеш във връзка с тях, ставаш гениален. Един брат попита, къде са? Намират се по вътрешен път. Има билки за подмладяване. На един богаташ му казали, къде са залежите с скъпоценни камъни, но му поръчали да вземе само един. Той е взел два. Един за себе си и един за жена си, но изгубила и своя. Хората сега са в едно сънно състояние и като умрат, се събуждат. За небето едно наше прераждане е като един ден. Те казват, отиваме на една малка екскурзия. Няма по-хубаво нещо в момента да се радваш на всичко.